не рілля. Обабіч ще зеленіла густа трава, і на кущах верби та вільхи було ще повно листя. Морозов такий джигун, терзав Іван Сержанта, а красень. Коли б нам з вами хоч половина його вродливості. Пильнуй дороги краще, казав сержант крізь зуби. Попереду метрів за двісті-триста Змитнувся в небо вибух І тихо, як у кіно, Осів на луг землею Та сірим димом. «По нас? Чи так? По площі?» Спитав Іван, відчувши, як похололо В грудях. «На фронті Він вже місяць, а все Не може звикнути, Примусити себе спокійно сприймати Це шаленство Вогню й металу. Б'ють навмання, Байдуже, проте те ледь, ледь зневажливо сказав сержант «А ти, як бачиш, нас хоробрих, не проминув нагоди Ви скільки вже воюєте? Три роки скоро А позавчора, як нас бомбили хейнкелі, сховались перші Не хочеться дурної смерті, глухо сказав сержант Хіба бува розумна смерть? Буває коли геройська славна, розумне лише життя, та ще й любов, додав Іван, звертаючи на веселішу тему. І що ти тямиш у цьому ділі? хмикнув сержант зневажливо. Коли б ти мав приштабі Галю, сказав Іван за нього, минаючи велику чорну вирву. Ти ще теля. Кривився харалужний, Мов, розкусив кислицю. «Люблю телят», – зітхнув Іван. «У баби корова, коли отелиться, Так перші дні дає не більше кухля молока. Телятко ж їсти хоче, Хапає все, що бачить, і смокче бідне. То я було наріжу тонко-тонко буряка й годую. Ви б побачили, яке це диво, хрумкає, В очах первісний подив, а хвостик, хвостик, весь аж тремтить від радості. Лицем сержанта пройшла легка судома. Він скоса глянув на ще напівдитячий керпатий профіль хлопця і запитав. «Тобі насправді вже вісімнадцять? Чи ти накинув трохи, аби на фронт попасти? Чого б я сюди спішив? По кулю чи по осколок?» А доля краю рідного, тобі байдужа, нахмурив грізнобровий харалужний. Це розсмішило скалія. Як ви самі сказали, я не з хоробрих, озвався він так легковажно і безпосередньо, неначе йшлося не про політику, а про дівчат. Мій батько, він воював із німцями ще в ту війну, дотримувався такого принципу. Накажуть – іди, а сам не лізь, не квапся поперед батька в пекло. Хай буде те, що буде. Не наш це принцип. Може. У нас людина сама творить своєї долі. Правильно. От тільки як з наказами. Тут, на війні, накази слід виконувати». «А коли якийсь із них, скажімо, не збігається з моїм уявленням про власну долю?» Сержант замислився. Невдовзі махнув рукою. «Виконую, що наказано». «Оригінально. Ви просто душка, дядечко, як мовив мій дід Петро». «Товариш ускалій, я вам не дядечко, а командир, і маю звання сержанта. Звертатись за статутом». «Так точно» кинув кермо Іван. «Ту що?» – злякався старий вояка. «Вріжемося!» І буркнув, уже спокійніше, коли побачив, що все гаразд. «Для вас, писі головці, нічого нема святого». Віднині, приклав Іван до серця руку, – «у мене буде один святий. Це ви, товаришу сержант». «Тьху!» – тільки зміг сказати Харалужний. «Тільки мене тривожить один момент!» Помовчав, чекаючи, аби сержант вхопився за цей гачок і, не діждавшись, мовив. «Чи можна святому мати дівчину? Та ще таку, з якою наш старшина морозов? «Заткни пащеку!» «Ясно!» – усміхнувся хлопець. «Коротко і зрозуміло!» Постукали уверх кабіни. Іван спинив машину і відчинив дверцята. «Що сталося?» Зінець нагнувся з кузова. «Уже півгодини їдемо одні як перст. Ліворуч справжній бій, праворуч б'ють міномети, а перед нами безлюдно і тихо». «Скучили за стріляниною?» – спитав Іван. «Так був уже снаряд». «То випадковий. Мене турбує інше», – сказав сержант, рванувши дверці. Той білі воруч шляху, там наші роти. стихли, вслухаючись у стугін бою, що долина з залугу й лісу хвилями, як долинає шум пилорами. Щось на контрнаступ схоже, похмуро кинув харалужний і зачинив дверцята. Давай скалій, жми повний газ. Машина, стара і недоглянута за кращих своїх часів, ревла, як звір. І все ж Іванові та Харалужному здавалося, що їдуть зовсім тихо, немов повзуть. Правда, по цій бруківці, яку розбили колесами і снарядами, і Студебекер не йшов би швидше. Оба бід шляху, лукою, один за одним бігли по хмурі вільхи. Якісь кущі, Іванові це нагадало відступ, який він бачив у 41-му. Сумна картина. Добре, що за його буття на фронті, Ще ні разу не відступав, йшли все вперед, на захід, визволяючи міста і села, вимучені під окупацією. Хоч іноді сержант і тюкає йому вічі тим, що він жив під німцем, Іван не сердиться, бо розуміє, що Харалужному не осягнути душу того, хто був у рабстві. Для Харалужного все два по два, чотири. Бо тільки бив фашистів і спілкувався з ними лише в бою, в атаці, у переможнім наступі. Про відступ волів не згадувати. «Давай, давай, скалію!» – не міг сержант змиритися з такою швидкістю. У батальйоні патронів обмаль. Іван до краю натис педаль, машина рвонула дужче і враз затихла пройшла ще метрів сорок за інерцією і зупинилась, як стомлений тривалим бігом кінь. Іван шарпнув ручне гальмо, штовхнув дверцята. Радіатор пащив вогнем. Пілоткою, щоб не ошпарити собі руки, зняв кришку, і в небо шугнула гаряча біла пара. «Що там таке?» – висунувся сержант із кабіни. «Вода кипить». «Якого чорта?» Мотор подтоптанный.